cititor de proză. Tunelul timpului. Ridicație. Aduceți-l aici, lângă altar, În plină lumină. Oh, ce ciudat, ce haine zdrânzuite Și trupul plin de răni. Liniște, își revine. Unde sunt? Unde sunt? Am deschis ochii și am privit în jur. M-a orbit lumină. Acolo avea loc un ceremonial. Totul părea divin, învăluit în ireal. Spun tot, spun tot, dar sunt obosit și flământ. Dați-mi ceva să mănânc și ceva să beau. mi ar spăla și trupul de toate păcatele lumii. Și în jurul meu, deodată, s-a produs rumoare și forfotă care mai de care aduceau merinde nemai văzute și apă neîncepută de băut. Mulțumesc, mulțumesc! Sunt frânt de atâta cale. Hai să-l lăsăm să-și revină și cu foș netlin, Șoptind ceva într-un grai străin, au dispărut. Lăsându-mă acolo, în plină lumină. O, cât de plând trupul mi sângerând era îmbrățișat. Nu știu cât am dormit, dar între timp, lumina aurie a pălit ușor. Ca un amurg împurpurat. S-a trezit, s-a trezit, Și apoi, în jurul meu s-au așezat, Privindu-mă cu ochii fosforescenți, Părea ca un incendiu în ei s-a deșteptat. Mărturisesc, mărturisesc, Sunt evadat. Nu vă speriați, de vreți vă povestesc, am săpat un tunel în timp, sunt pământean, am evadat de pe planeta mea pământ se numea sau calea lacteie, n-am mai putut îndura captivitatea. Torturat de nerost, De zadarnica trudă A peregrinării, privind spre steaua Nopții. Mi-a încolțit un gând Să caut Tunelul timpului. N-a fost ușor, M-am lovit de vitrăci, De forțe oarbe Ce m-au supus La chinuri. M-am ascuns în paturi Atunci neumblat. Am călătorit în derivă pe ape învolburate, Însetat, zrobit de stânci, M-a coprins un somn de moarte. Aconizam când o lumină albă, un tunel, Am mai putut vedea sub Ce trist se închideau Și cineva parcă-mi șoptea în e drumul tău spre altă galaxie, Urmează calea albă de lumină și, Iată-mă, un din timpul meu, Să nu mai izconiți, e un iad, acolo jos pe terra, Un blestemat tărâm, fiecare clipă ne înghite, rând pe rând, mereu, tot mai flamant, tot mai flământ. Ce bine mie cu voi! Nu se nici cum, nici la vorbă, nici la înfățișare, dar câtă armonie, lumină caldă și dulce învățășare. Aici rămâi pentru vecie. Da, da, rămâi, răspund în cor, Ciudate chipuri cu suflete de aur Și brațe luminoase Ce fac o reverență invitându-mă cititor de proze. Dacă aș iubi un poet, dacă aș iubi un poet, m-aș și n-aș mai ști să potrivești cuvintele, cred că m-aș împiedica în iambi și într-o iar filabile și rumele, eu m aș feri. I-aș pune poeme să fie plăbătâi Și astfel i-aș decripta pe rând Dorințele ascunse Dacă aș fi un poet în versuri albe I-aș ele o rochie albă din și cu poemele lui de dragoste, m-aș logodi. Dacă aș iubi un poet, sunt sigură că m-aș topi. Și atunci, ce-ar face el? Ce cuvinte ar mai găsi să nu construiască la loc? declarație de dragoste. Nu știu de ce, la început, nu puteam să-ți spun că te iubești. Dar tu, îmi spuneai, ești mai presiște cu acest cuvânt. Ești vinul care mi-i sufletul și mi-l face senin. Tu știi să mă gândesc când fiu răcit. Ceaiul pe care mi-l faci cu multă lămâie și miere, îmi topește toate feșoanele răspolite în mine. Ciorapului din gână îmi simt în lămâiera, șapurile tale care mi-l croșetează pe picior. Nu știu cum faci tu, dar atunci nu stai curcată pe pieptul meu, cu o rechea de piele, facă să la... îmi toate declarațiile de iubire. Unifera șoaptei tale pătrunde în in inima mea prin toți torii ca un fal de căldură. Și mă întreb, cine ești? Cine sunt eu? Cine suntem noi? Eu eram cuprinsă de căldura trupului tău și de referitor soarelui și-ți zimbeam. Câteodată, și-a un care mă întrece pe mine. Mă pipă să văd dacă mai trăiesc alături de tine. Mă întreb cine sunt eu, cine ești tu, Cine suntem noi? Când vrei să plângi, Când vrei să plângi, Te rog, Așează scapul Pe umărul meu. O vom lăduia cu dragoste, Atâta timp, Asta. Lacrimile le vom pune în jurul palmelor. Le vom pune într-un pahar lungă lacrimile mele. Și ne me voi uita da care dintre noi are paharul plin. Voi ști să cântăresc atunci cuvântul în Visind printre nori, Culcat în iarbă, relaxată, Priresc la cer, Putesc odată cu norii, Iar iarba e pe șira șpinării, Rece, cam șarpe, mi se încolocește până aproape de creierul meu. Nu destul de loc unde eram acum, și-mi dui calde cu senzații tari, plutesc sus cât mai sus. Unde mă duc? Un mor alb nu ia de și marșează să pe de cer. De acolo până și noi mi se par mici, dar ei, ca niște copii, se joacă în ochii mei, Transformiți în feți frumos, Balau, Smei, Alba ca ce Pitici, Bărați, reaflă? Doamne, Ce frumos este printre ei! Deodată, Norii se întunecă, Răspându-l începe, Norul de la est Se răspăiște cu cel de la peste, se bat un tunete, fulgere, Cine și nu va câștiga bătălia. Atmosfera se încinge, încât nu mai văd bine. Un tunet mă scutură din locul meu și cad ca un ghem pe un orb care a pierdut războiul. Lânge de ciudă, iar eu alung, odată cu lacrimile luni, un iarba mustind apă de ploaie. O mult și nu o să mă găsești. O să mă cauți și în O să mă cauți mult și nu o să mă găsești. O să mă cauți sută-total, amândouă cel primăvară. O să mă cauți mult și nu o să mă găsești. O să mă cauți și în blană O să mă cauți mult și nu o să mă găsești. O să mă cauți. Sufrunți a unuși deja tomat, o să mă cauți mult și nu o să mă găsești, o să mă cauți mult la infinit și nu o să mă găsești, de ce nu mai ai păstrat în viadată, să nu mă cauți în viadată?